Зникла експедиція Джона Франкліна Джон Франклін – англійський мореплавець, дослідник Арктики У 1801 1803 роках він брав участь в експедиціях до Австралії Франклін організував дві експедиції для дослідження північно-західного узбережжя Північної Америки У 1819-22 році та у 1825 27 роках. Але коли вкотре постало завдання відкриття північно-західного проходу з Атлантичного в Тихий океан? Майже 60-річний мандрівник з юнацьким ентузіазмом відповів згодою на пропозицію очолити експедицію. У травні 1845 року експедиція вирушила у путь. Останнім її кораблі наприкінці липня 1845 року бачив капітан китобійного корабля. Зникнення експедиції Франкліна мало несподіване продовження. Починаючи з 1848 року, на її пошуки протягом майже 20 років одна за одною вирушали рятувальні команди, які проникали до невідомих раніше районів і нанесли на мапу тисячі кілометрів нових берегів було виявлено не менш чотирьох можливих трас північно-західного проходу. Своєрідним пам'ятником загиблому полярному досліднику стала сучасна карта Арктичної Америки. Перші сліди експедиції були знайдені в 1850 році на острові Бірі на місці стоянки експедиції Франкліна. У 1859 році дружина Франкліна Леді Джейн – укотре власним коштом спорядила корабель і організувала ще одну пошукову експедицію. На півострові Вікторія під купами каміння було знайдено кілька записок, з яких стало достеменно відомо, що упродовж півтора року затиснуті льодами кораблі не могли звільнитися і дрейфували скриженим полем. Після смерті Франкліна учасники експедиції вирішили лишити кораблі і намагалися врятуватися, протягом усього шляху втрачаючи людей, які помирали від голоду і цинги. Іменем Джона Франкліна названо затоки, протоки, гори, озера на Алясії в Канаді, острів у морі Росса. Парадоксально, але трагічна доля Франкліна не тільки нікого не відштовхнула від полярних досліджень, але навпаки, підігріла до них інтерес. Багато з тих, хто читав і перечитував книги про експедиції Франкліна та безнадійні пошуки кораблів Адмірала, що згинули у крижаних пустелях, згодом і самі вирушили у північній експедиції. Книгою Джона Франкліна розповідь про подорож до берегів Полярного моря, зачитувалася вся Англія. Франклін став одним з героїв-мандрівників, на яких рівнявся полярник Руаль Амундсен.